Ostiralean, donibban eloitzuneko ekintzan bizitako egoerak salatu dituzten lurra eta etxebizitzaren kolektiboko kideek. Gainera txirotuak izan ziren big gazteei hasteartean komisaldegira joitean, bostehun dageitamar reuro ordaindu behar zituztela dirazi zieten inongo jakinarzpen ofiziali gabe. Gazteek ez dute momentuko tzerabaki isuna ordainduko duten, baina kolektibotik desobedentzia zibilaren alde azaltzen direla adirazten dute. Zauritutako adingabeko bigazten burasoek beren aldetik kesabat burutuko dute la adirazit dute. Xabiertu bal kolektiboko kideak ala ere bilan positiboa burutzen du. Ba, zen e, lehendabizik eta behen agentzien lan hauztopatzea, horiak bai dira espekulazioaren aktore nagusienak gure ustez, eta ba elburu bai guztiz lortua izan zen egun horretan, eta be, txalotzen dugu egun horretan gurekin etorri diren guzti eri. Be, Bestaldetik, e, e, da egun horretan justuki garaipen bat izan baita, eta tuki sensible batean nukitu dugulako, gero polizian interventzioare behar berdintsu izan dela ez, denaiko bortitza izan dela. Udantzea eraman duten berrogi eta irumila zortzinundan larrogi bi zeneko kampainarekin segitzen du kolektiboak. Horibaita bi mila bederatziko ikerketa batzuen arabera, iparralden etxe huts eta bigaren etxe bizitzen kopurua. Orain arte bizan dira burututako ekimenak. Lehenean, egunero jendeak beren etxe bizitzetatik lanera egin behar duten distantzia salatzea zen helburu. Eta pasaden ostiralekoan ordea, igigarrien agentziek espekulazioan duten parte hartzea adieraztea. Urrengo ekimena mena iraiaren hogeita baterako deitua da lurraren kudeaketa eta txarra salatzeko.